I en kiosk. Hej, jag skulle vilja ha en kvällstidning, tack. Var det bra så? Nej, ett paket cigaretter också. Det här? Nej, det där, tack. Något annat? Nej, tack. Det var bra så. Det blir 40 kronor jämt. Varsågod! Tack! På ett café. En kopp kaffe och en bulle, tack. Den här stora släta bullen eller den där lilla runda bullen? Den lilla runda, tack. Det blir 20 kronor för kaffet och 15 kronor för bullen. Här är 50. Tack! Tack och det blir 5 tillbaka.